Втората лекция ТОТ ТОТ е един от боговете, които са живяли сред хората. Той е несътворено роден, както и Лаудза. Слиза съзнателно, връща се съзнателно. В него няма никакъв свят. Защото безкраят не се ражда. Той само слиза и възлиза. Трижди мъдрият е същност, а не време. Той е гост от безкрая, той е по-дълбок от себе познанието. Той отдавна го е надминал. Той се намира в Бога и част от него се намира в Абсолюта. Познанието на Бога му е близко и сродно. Станал е единен и за това му е позволено да странства дълбоко в нещата, и то в трите свята и да ги прониква. Той е представител на истината, а не на културата. И затова той казва, културата се страхува от истината. Подобни неща има и при Лаотза. Въобще културата е нещо второстепенно. Щом си културен, ти си в опасност. Щом си образован, ти си в опасност. Щом си в истината и е в Бога, ти вече си в благодата на Бога. Ти вече си в самата истина и надминаваш културата. Това означава, че древността е свързана с истината, а падението е свързано с културата. Някакво догонване. Тоест трябва да станем културни, защото сме паднали, но това не може да замести никога истината. Както религията не може да замести любовта. Защото падението е изпуснало истината. Точно истината. Истината е дълбоко владение на себе си, а културата е нещо, което е изпуснало това владение и затова е влязло в така наречената съдба. Тот казва: В истината няма земя. Тя е чиста същност, чиста свобода, безкрайност. Ще обясня. Мъдреците следват истината, а провалените следват културата, хуманизма, доброто, образованието и така нататък. Ще припомня нещо за Лао Цзъ, когато Конфуций го пита «Ами не трябва ли да бъдем хуманни и добродетелни?» Представям си как Лао Цзъ го е съжалил, защото това е жалък въпрос и далече от истината. Въобще трудно се задават истински въпроси. Лао Цзъ му казал «Само едно е нужно – да живееш в Дао». Тук всичко е решено, защото тук си в истината. Тук си в Бога, в реалността. Няма нужда от хуманност. Тука си нещо по-дълбоко, тука си в мярката. Тук си в правилността на нещата и в дълбоката истина. Това надминава всички видови култури. Бог не е хуманност, иска да му каже Лаотза. Бог не е култура. Бог е истина. Културата не е реална. Само дало е реално. Кумфуций се смутил. Наистина се смутил, защото бил в ума. Тот е носил в себе си висшата истина, която е част от Бога. И Тот казва, без истината ние нямаме никакъв път. Тоест, никаква култура не ни може да помогне. Без истината нямаме никакъв път, дори да имаме добродетели. Даже да имаме много дарби ще работят в един момент срещу нас, защото истината и любовта са мярката, а не дарбите и добродетелите. Например, суфи никога не търси постижение или далските мъдреци. Те търсят непостижение. Искат да живеят само в Бога и когато Бог чрез тях показва големи способности, те са си на Бога, а суфи не се интересуват никакви способности, той иска единствено да има Бог в себе си. Нищо друго. Защото способностите са и капани. Също и дарбите. И затова истинските мъдреци не правят грешка. Те търсят контрола, търсят истината и Бог се ражда в тях. Те надминават способностите. Един мъдрец може да ликува, да има такава тайна дарба и да не ликува. Но ако Бог поиска, Той вече действа. Така, Само търсачът на истината ще намери себе си. И то казва истината се разгръща в мистичното, а не в света. Не в добродетелите. Не в културата. А в мистичното съзнание. Във времето има тиха патека и който постигне тънката сила може да мине през патеката и да направи връзка с могъщо същество. С мъдро същество. Старата са хора, когато са поискали да станат богове. Само тогава те вървят към истината. За да се слееш с Велик Дух, ти трябва да го откриеш в себе си. Безумието ще изчезне като мъгла, защото в вечността ще устои само истината. Всички култури и религии ще се провалят. Но този, който е истинен, той ще устои. Защото, казва Тод, в него работи разумът на слънцето. Когато тишината се отвори, тя дава на словото своето ухание. Такъв човек има нещо повече от слово. Той не се занимава с кръсноречие. Той има присъствие. От тишината са отронени синовете на древния разум. Синовете са слънчеви енергии на този разум. Тишината може да изрече словото, казва Тот, но словото не може да изрече тишината. Животът става дълбок, когато е насочен към безкрайни постижения. Ще обясня. Всички мечтатели се провалят. Самата мечта е нереална. Човека постига мечтата си и после тръгва назад или много трудно нагоре. Искам да кажа. Истинската цел е на стремежа да има Безкрайно постижение. Тоест, мечтата не трябва да е постижима, ако искаш да влезеш в безконечно развитие. Иначе попадаш отново в застоя. Всички мечтатели ще бъдат разочаровани. Учението за прераждането е съществувало още преди потопа. И казва Тот, който е разбрал тайната на живота, става Бог и разбира замисъла на Бога. Според Тод, само една малка частица от нашия дух влиза в земното ни време. Възрастта на душата ни зависи от годините, а от нейната дълбочина –